Në alhamdulillah, në ahmaduhu, në staghinu, në stagfiru. Në në udu lillahi, min shururë, në pusinu, min sejati a'malina, min yahdi illa, fela mudh illa lah, min yudhili fela hadhye lah, wa ashadhu an la ilaha illa Allah, wa ahdha u la sharika lah, wa ashadhu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tëndëru në të lezër, sotëflasim për njipër i gradhave të o durimin te Allahu subhanahu wa taala ne ky grad quhet menziletur ridha ky quhet menziletur ridha ridha ne gjuhën arabe do thot të kënaqesh ka ran dakord fotë bin al-qayyim ka ran dakord gjithë dietarat që grad e kënësisë është mustahabbe është e pëlqyeshme por ka ran ndonëse ka ran dakord gjithë që është mustahabbe por ka ran në kontradikt a është detyrë apo nuk është detyrë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 Ishte nuk kusht i sakt ë në të thuhet kush nuk bën durim në sprovëtimë, doon sikur Allahu subhanahu wa taala ka thënë kush bën durim, kush nuk bën durim në sprovëtimë dhe nuk kënaqet me caktimin tim letë marrë një zot tjetër përveç meje. Por ky normalisht është hadithi dobët dhe nuk është nuk më le të si argumentoj. Ndërsa ata të cilët kanë thënë që nuk është detyrë, kanë thënë që Allahu subhanahu wa taala nëna ka urdhëron në Kur'an për të bërë durim, ndërkohë që nuk ka ardhur as një urdhër në Kur'an, as në Sunet, as një urdhër Në të sinë ne urdhërohet të kënaqemi, por ka ardhur nxitje. Nxitje për knaxi, thënë, të kënaqur, domethënë ka treguar çështën e madh ka nëse ju kënaqetë më radh, me atë që i jep Allahu subhanu teala. <të> <të> Edhe domethënë sidomos kjo bëhet fjalë në çështën e shqyrshme sidomos në mendimin e atyre personave si thonë që grada e kanësisë nuk ush gradë fitohet me njeriu, por është dhurat prej Allahu subhanu teala. <të> Sepse dietarët kanë tremendimin në lidhje me këto lloje grade. Kënaj që është më të qitipë Allahu, a është kjo, në më thëmë një lojë gradë, një lojë adhurimi, të si njëve fiton vetë, apo kjo është tjështë durat për Allah, që e për Allahu dhurat njëriut, apo si është dhe ka të reguar, i për në kejmë që njës nga në tre mendime të të qështje. Dhe mendimi par, është mendimi djetarët khorasanit, të cilët kanë thënë, që kënesia ës në mëndonë është fundi i mbështetjes, në një person i mbështetje të allohës për në talë, në fundfarë kënaqet dhe që i për allohë më i mëdhëruar. Edhe si rezultat, në më thënë e jo është dishka që fitohat. Kurse djetarët e i rakut, në më të atërsh në mbështjall, kanë thënë që kënaqësia është për i dhuratëve që i për allohës për në talë, njëriu dhe nuk ka dorën të njëriu Kur sini grupi i tretë janë ata të cilët kanë bër dallim në mes të fillimit të kënajsisë dhe fundit saj. Kan thënë fillimi i saj është ndër të njerëjut kur kënaqësi fillon. Pastaj frytet që dalin prej saj janë dhurat prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe ata të cilët, më duhet të them, kanë thënë që kënësia, kënaqëshmëria me Allah subhanahu wa taala dhe me mrektimin e tij është e, për, është më duhet të them prej punëve të njerëzit dhe mund të arrihet me punë. Ata e në argumentuar më argumentët në të cilat Allahus S.H. i ka lefduru a ta që kënashin më të që ka dhe në Allahus S.H. Edhe i ka nëzitur për të kënashin më ta. Si që ka thënë profetit s.a.s. me hadithin e sakt Thë dha ka ta me l'iman Me nga dhije billahi rabben O bil islami dinen Bi muhammedin s.a.s. rasula Thët e ka shijuar E mbëlsin e imanit E që kënashit me Allahum zot Me islamin fejë Dhe me muhammedin s.a.s. profet Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Kush thot mbas e dëgjon thirrjen, domthonë domthonë ezanin. Radhitubillahi rabbana min al-islam min dinina bi muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem nabiye rasule, ghufr lana dhunub. Kush e thot doathot i fshirën ditë gjunafe. Dhe kjo dua domthonë siç e tham, më sipër thuhet që domthonë u knaqja me Allahun Zot, me Islamin fe dhe me Muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem profet. Dhe përderisa Allah subhanahu tetal i ka nxitur këto rregoa në mënyrë më që është punë që arrihet. Sepse Allah mëdhor nuk i urdhon njerëzit apo nuk i nxit njerëzit që ata të bëjnë diçka që ata s'e bëjnë dot. Thotë Ibnul Qayyim, këto dy hadithe, të cilat i përmendëm, këto janë qendra e gradave fes, të fesë. Ato janë si puna e mullirit, domun që ka një qendër dhe secili u zullot me mulliri, edhe qendra e fesë të këto dy hadithe thotë Ibnul Qayyim.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 Në rububije në ti Rububije në hella rab Që është sënduës, fronizuës, regulluës i të gjeje Dhe që kënajqë për shëtë dhe që jepë Allah i madhuruar Dhe kush kënajqë me Allah i madhuruar si ilah Më thënë i adhuruar Dukë e adhuruve të madhuruve të madhuruve me kënajësi ndaj ti Dhe kush kënajqë me profetës sëllëm Dukë e ju dërzuar urdreve ti Pa pasur te kanë to Dhe ndaj fejse ti Pa pasur të më dhe zgjedin to duke lënë disa, duke A i më të vërtet ka rritu gradën lartë, gradën e sëdikëve Këto e thotë dhe më thënë Ibn Kajim Përse thotë Ibn Kajim Kjo thotë është thjeshtë me goj, thotë me pretendim Por a jo thotë në të vërtet Në realitet është nga gjërët më të vështira Sido mos Kërë kjo përplasën me disa gjëra Që bjen në ndesh Me dëshirën e njëriut Dhe me qëllimit ati Pra në i thotë Kjo thotë sjaron që kë në, në këlloj gradë në, thënë, në këto loj së provash delë në pashë që kjoj personë ka pasu në këlloj gradë në të gojë e ti dhe jo të gjendja e ti pas e fillon ime në kejmë dhe shpikon që është në knaqës në më që njërë të knaqët me zotin e ti së të dhuruar në më që të të njosh tala, të, të, të kesh frikët të, të kesh pres të këmëshirë e ti të drejtojshë të gjitha dhe më të dëshirë dhe tua A të drejtojnë për të kallohu, s'u hanu t'a ala, si që bënë aji cilë që i knaqur me atë që e do. Gjithasht të knaqur me qenën e qenë ti zot, në thot të knaqur me në gjdove prim që bënë aji me ty. Ti mështetësht vetëm a ti, ti kërkosh në dim vetëm a ti, të kesh besnikëri vetëm të këi, edhe besim të plodë, sigurim besimin tonë vetëm të këi, dhe ti mështetësht a ti, Kjo, thot, është një piesë e knajqës me të qëquat rruvobije në ti, e të knajqës i të shumë e viprimit që bënë Allah, sonë e tale. Pas të e thot, këto dy e përfshin, thot. E para, thot, përfshin të knajqës me urdhën dhe ti, thot. Kurse e dy ta përfshin të knajqës me kadirin e ti. Ndërsa, tjetra, është knajqës me profetin e ti, sa në Allah, valli i sëllem, dhe kjo dë thot që ti dërëzoesh urdh Edhe ai ti më parsor tek ti se sa vetë jote. Edhe mos e marrësh udhëzimin vetëm se nga fjalët e ti, do të thonë subhanallahu lekuri lezën do të fjalë, fjalë shumë të qarta, dine, radh, kusht, të gjithë i dinë në radh, gjithë problematika këtyku ku është është tek zbatimi i tyre. Allahu na mundsof. Gjithashtu thot të mos pranosh që të gjykohesh të dikush tjetër për veçti, dhe as mos pranosh që të gjykojmë mbi ty dikush tjetër, dhe mos kënaqesh me ndonjë gjykim tjetër përveç gjykimit të ti. Gjithashtu të kënaqësh me fenën e tij, domethënë në ligjet që janë vendosur të ndalesën të, që janë vendosur të, edhe mos ndihesh ngushtim nga ai lloj ligji që është vendosur të. Kush e bën këtë lloj gjë normalisht ai ka rritur domthon grade në sadiqëve nëse e ka këtë plot. Pasi thotim ibn Khaim. Wa ha huna yuhishuka nas kullum illa al-ghuraba fi al-alam. Qoftë këtu thot, në këtë moment kur dita rishtulli grade që ti duhet të kënaqësh me Allahun subhanuhu te ala si Rabb, si Ilah Me ç'i si Zot furnizues, rregullues dhe i adhuruar, të kërkojmë me profetin e tij sallallahu alajhi wasallam të kënaqësh me fenë e tij, qoftë po shet, pastaj pas do shikosh që shumë se njerëzve do largohen prej teje. Edhe pse në pamjen e parë njerëzit gjithë thonë, "O, no, ne jemi krajëm atë që ka dhënë Allahu", por ata në realitet nuk janë ashtu. Në gjithë kjo është sepse pretendimi me gojë është shumë i thjesht, kurse zbatimi i realitetit është shumë i vështirë e thotim ul qaim, këtu zot njerëz do të lënë vetmuar, thotë do ta ndijesh vetën të vetmuar. Do ndijesh vetmuar do këshujë njerëz të huaj në këtë botë. Thotë atëherë thotë thot, kujdes sot fejaken të stowhish minal igtirabi ot tafarrudot. Kujdes sot mos e ndjej vetën të vetmuar, thotë. Mos e ndjej vetën të vetmuar, thotë, të thot, huaj. Fa inahu wallahi aynul izze, sepse kjo lloj vetmie pashallahu, kjo është në të vërtetë, krenaria e vërtetë që ndihesh vetmuar në dyja, kundrejt gjithë njerëzve të, gjith të cilët janë mashtruar. Po u suhbetu ma Allah taala u rasul. Kjo është thotë që ti tyesh pran Allahut dhe dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. U ruhul uns bihi dhe kjo lloj vetmie në të vërtetë, ky është shpirti i qetësisë me Allahun subhanuhu taala. Warri warriza bi rabbika. Kjo është t t si në të vërtetë që të kënaqësh me atë si Zot. Qalloj mëdhruar të kalon vetëm. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam për besimtar të vërtetë ka thënë ka filluar istami i huaj dhe do kthehet i huaj si shka filluar, edhe ka filluar dhe ka thënë pasoi që tuba lilghuraba do të thonë jetë e mirë ose xheneti ose pema që është në xheneti që tuba na shfort huajt edhe ka thënë që këta janë ata që rregullojnë që rregullojnë kur janë prishur njerëzit dhe ka thënë gjithashtu në hadith që këta janë njerëz të pakët Që bëjë regullim Ndër, një, ndër njërez të këqin të shumët Ata që u vindë në të nëtyrë janë shumë Pa në krasime ata që i kundështojnë Pasaj thotim në në kajim Belis sadiq u kulla më wëgjë dhe mësën i ghtiraba Dhe ka halawët u të nëse më ruha Unë kale, Allah me zidin i ghtiraba o unë, alëm, o unë së mbik Thot dhe i përsojnë që është sinqert Sa, sa e mprek dhe e ndinë të në mund atët cilësin e të huajve edhe e shion më bëllësin e kësaj thët a i thotë, o oh, Allah më bëj e komë më të huaj më bëj më të huaj në kjo botë dhe më bëj që të që të sonë vetëm e ty edhe që të shionë vetëm atë, thënë, që të shionë vetëm më bëllësin e të huajve pasaj dhe më thënë ka të rëgurim në kajim dhe që kjolle gradë e thamë, ka qytë të huaj të njerët cilët në të kënajqën në të vërtet për allohës për në talë, dhe e vërteta është që grada e kënajësis, ajo është në më thënë efituar në një aspekt dhe është dhurat një aspekt tjetër. Sepse, thotë, kënajësia është fundi i mështetis të ka allohë, dhe nëse një person, i mështetit të allohë më të vërtetë, fundi i pushtetit të stit dhe frytit, i pushtetit është që ai të kënaqet me atë që i jep Allahu subhanahu te ala dhe t'i dorëzojë çështën Allahu subhanahu te ala të gjithë. Por, nga që arritja e kësaj grade është vështir, edhe e vështirë dhe shumica e shpirtrave njerëzore kanë të vështirë ta pranojnë atë, Allahu subhanahu te ala nuk e ka bërë detyrë atë dhe e ka lënë atë, do të thënë, të pëlqyeshme nga mëshira për krijesën sepse normalisht shumica e njerëz nuk arrin dot atë por i kanë nditur njerëzit të arritën e grave dhe ka treguar që shpërbërimi i atij që kënaqet për Allahu subhanahu wa taala është që Allahu mëdhuk kënaqet për ti dhe kjo kënaqësi për Allahu subhanahu wa taala do thotë që ai domon ajo është më e madhe të gjithë xhenetit çka brenda xhenet. Ne thotëm al-qaim pastaj. Një përshkaqe më, më dhaja, që njeriun, që që të madhaja që, që e nxit njeriu ose ose që e ndihmon atë që të jetë i kënaqur është që ai të zbotojë rregullisht në çdo gjë që e leçon te kənësia e Allahut subhanuhu te ala, domthonë që e bën që Allahu ta dojë këtë personi të jetë i kënaqur për ti. Kjo logjë do të, të kanesis, Allahu, ta çojë njerin në njeri gradën e kənësisë, si këtë kënaqëti për Allahu subhanuhu te ala. Pastaj futim në qaim. I kam thënë Jahim nu muadhith. Kur arrin njeriu gradën e kënaqës ose kənësisë, tha kur ai që ndron me veten e tij në katër, në katër gjëra. Domethën, ai duhet të ndron me veten e tij përpara Zotit tim me katër gjëra. Të para gjë, i thot Allahu subhanu teala, nëse ti më jep, unë përnoi. Nëse ti më ndalon diçka, unë do të kënaqem. Nëse ti më le, unë do ta adhuroj. Edhe nëse ti më thret, unë do të përgjigjem. Don këo është thelbi i adhurimit. Nëse një person e bën këtë dgjë normalisht, Zotit Allahu subhanu teala gëraton e kanë nisi ndërsa Xunedi, Allahu mëshirov, ka thënë, "Kënaësia është Xunedi ka thënë kënaësia është njohja e vërtetë që hyn në zemër." Dhe kur kjo njohje e prek zemrën më të vërtet, ajo e çon ju në kënaësie. Dhe kjo vjen, domethënë, kur njohim një fjalëun e Allahut subhanahu wa taala, atëherë kjo çon ato te kënaësia, te njohja Allahus, e Allahut. Njohja e Allahut subhanahu wa taala çon te kënaësia për ti. Pas aty do të kemi qym që grade e kënaësisë Dhe i dashuris në allahu nuk është si gradë e frikës dhe shprejsis Grade e frikës dhe shprejsis janë dy grada Që janë të nevojshmën të dëmjah Që personit të heci për të kallahu së këna ta tala Kurse grada e kanejsis dhe i dashuris Janë grada të sirët dhe shëqërën njëri unë këtë jet Edhe në botën tjetër Edhe kur dalë për allahu së këna talit një gjukimit Ka thënjim në ata, allahu më shiroft Dhe të rrida sukunul kalbile kadimi kht Enë u këtara lëhul afdhal fejër dhabihi. Thot, kanësia është që ti qëtëso e zemër njëri ju të caktimi i herëshëm i Allahu S.A.T. për të edhe të besoj që Allahu i madhur ka zidhu për të më të mirën. Përnde e knaqët me këta. Përnde e knaqët me këta. Kjo, kjo dhe kanësia, për të si nën ka foli ibnata, kjo është knaqët pre të kënaqesh me atë që të ka dhënë Allahu më dhurë, ndërsa të kënaqet me vetëm me vet Allahu subhanahu wa taala, kjo është grad më e lartë dhe është më e mirë. Dhe domethën normalisht ka dallim shumë madh në mes një personi që kënaqet me atë që i jep i dashuri i ti, tij dhe me atë person që kënaqet me vet dashurinë e tij. Do të thotë normalisht i pari është i kënaqur sepse ai ka arritur të të interesat e tij, kurse i dyti është i kënaqur domos sebse ai në të vërtet ka arritur kaqësinë Allahu subhanahu wa taala po ze të dimë këymin hotem nuk do të thotë domethënë që që ti jesh i kënaqur nuk do të thotë që mos ndiejsh dhimbje dhimbje nën esprovës por disa njerëz kanë thënë që të kënaqesh domethënë nuk duhet që ndiejsh dhimbje edhe kjo më gje mos ndiej dhimbje kjo është e pamundur për këtë arsye thotë kënaqja nuk është përgradave të adhuruesve e kanë mohuar si grad po kjo s'është saktë së do të vinë këym përkundra asaj, domethënë njeriu mund kënaqet, dhe të flaqet, e megjithatë atë domethënë ai ndjen dhimbje, me kjo është normale. Qëllimi është që njeriu kur sporvohet ose urrej atë që i ka dhënë Allahu subhanuhu teala ose mos e urrej, domethënë nqaktimin e Allahut mëdhëruar, edhe pse mund të urrej vetë atë të, të keqen, për shembull një person kur pi ilaçin. Ai shpirti i vet nuk mund ta dojë ilaçin që është i hidhur, sa shumë i hidhur, por ai e do dhe e pi vetëm me dorën e tjitë të lajth kur ai e di përfundimin e të mirë që ka ky ilaç. Kështu që ai në të vërtet edhe pse u rrën, në momentin e parë që e pin, ai ishi kënaqur me këtë ilaç sepse ai pritet për të shërim. Kështu që dhe besimtari normalisht, oh billahi sheh të gjithë. Oh billahi sheh të gjithë. Edhe besimtari gjithashtu kënaqet për Allahu subhanetaule edhe kur Allah i madhuri dhuron atij yem një provë edhe pse ai është domethënë i shqetësuar ose është domethënë i thosh e domethënë din urrëtin e këqes në provave të mundat por ai njeh dië kënaqëhmëti çka ka dhënë Allahu subhanuhu te ala. Pastaj tutëm ngajm dhe fryti i kënjesisë është që besimtari ti jetë i lumtur për për Zotin e tij, ti lumtur të lumtur me atë që që bën Zoti i tim atë. Pasaj thotim në kain, thotë kam parë she holi sa minuta imjen, Allahu më shiroftë, nëndër. Edhe thot po po mendoja sikur po i tregoja ti diçka, nëndër, do po të tregoj diçka për fund të zemrës. Dhe po e lavdëroja që kjo është punë shumë e mirë më radh. Nuk kujtohese për çfarë po i flisja tash i thotim në kain, pasaj thot kur sa i mtha. M'tha kështu, kurse un tha, rruga që jam zgjerrë për veten time është un e mi kënaqur, jam i lumtur me Allahu subhanu teala. Edhe ose thot një më thaf një lloj fjalë të ngjashme me këtë thot. Dhe me të vërtetë thot, kjo ka qenë gjendje e tij në jetën e tij thot. Duket qartë kjo gjëje prej tij thot. Vet gjendje e tij e thret thot diçka të tillë. Po ta shikoj si shi, thot vet Ibn Qayyim kur nishin qesuar, të shqetësuar shkonin të shekullse te mijë thot. Edhe sa e shikoni më ta thot. E sa dëgjoni fjalët e tij thot na largonta Allah çdo gjë që ndiheni në zemër. Sprov, murk, po të janë murk. Na largonta Allah vonëta çdo gjë që ndiheni në, në zemër. dhe pasajin e Al-Qaymim ka treguar çështën e, domethën mirëpërdorimit të kënjesis. Dhe ka treguar fjalë një drejtari sicili që quhte Luase ti, thot, mos e lër kënjesin që do të përdorë ti, por përdorë ti ata. Dhe ka për qëllim këtu me këtë që njeriu mos kët synimin e tij për të arritur ai grade që ta arrijë të kënjesin, si thua të lumturin këse bote, por ta ketë qëllimin vetë që të arrijë të kënaqet prej Allahut, që të arrijë kënjesin Allahu subhanahu wa taala, që Allahu të të kënaqë për ti e t'ali lumturinë e ahiretit. Edhe normalisht kjo lë një çështje, nuk ka të bëjë vetëm me kənësi, por ka të bëjë me të gjitha adhurimet e tjera. Prandaj besimtari e dhuron Allahun, agjiron falet, jo për të kënaqur vetë. Edhe pse kənësia është dhuratë prej Allahut më dhuruar, por e bën të dëgjoj për kənësi Allahun. Dhe Allahu më dhuroi pas sa i dhuroon atij kənësinë kësaj jete. Përpara kənësisë së ahiret dhe kjo është në Allahusë, më shpërbimi i shpejt që i jep Allahu subhanuhu te ala besimtarit. Ka thënë dhunnuni dhe gjëra janë shenja e kainicis. E para është ta lësh zgjidhjen thotë ta lësh zgjidhjen përpara saktimit. Do të thon ta lësh zgjidhjen në dorë Allahu subhanahu teala që zgjidhei për ty. Bëhet fjalë kur të bini isprov, mos supse të më bëri Allahu kështu, s'më bëri kështu. Thotë ta të mos e ndjesh hidhtin e saktimit, thotë. Do të thon që në fillim fare para saktimit ta lësh në dorë Allahu subhanahu teala. Pastaj kur vica e këtij mos ndjesh hidhtirin e saj, edhe pastaj thotë të ndihesh më mbarë pa se të ndijësh dashurinë ndaj Allahut subhanuhu teala në brondsinë e sprovës. Domthon, kur ti je duke u sprovuar të ndijësh dashurinë ndaj Allahut subhanuhu teala. Këto këto në të vërtetë domthon këto tre janë shenja, shenja të vërtetëta të kënësit ku personi është i kënaqur me atë që i ka dhënë Allahu subhanuhu teala. Ë, i kanë thënë Husenit radhiyallahu anhu. I thënë Thot, dhe, ka thënë dikush. Po te Budhe radhiyallahu anhu ka thënë, ë, varfëria për mua është më e dashur se sa pasuria dhe as smundja është më e dashur mua se sa shëndeti. Dhe i tha Allahu e mëshiroftë Ebudherrin, kurse un them: "Mani tekela ala ma ala husni ikhtiyali la lahu, lam yetamanna gaira mahtarehu Allah." Do thotë, kush mbështetet tek zgjedhja e mirë Allahut për të, nuk ka për të ndëruar asgjë tjetër për shkak të asaj që ka zgjedhur Allahu për ta. Do të thotë kjo është në të vërtet grad më e lartë. T'thuash se un më pëlqen më shumë vërfia se pasuria, kjo është dhe e mirë, por Thuaj shumë që më lë Allahu në dorë, zi do për muçaddoj. Domethënë që ti je kënaqur prej Allahut, çotja pa Allahu ky është grat më i lartë tek Allahu subhanu teala. Edhe sho tregoj që fudhelim në jadhi, i ka thënë bishul hafit, të kënaqesh prej Allahut subhanu teala, grat e ridhas, domethënë është më e mirë se zuhdi i dhunjas. Se zuhdi çdo të zot. Domethënë që ti e pëlqen diçka dhe largohesh nga që dëshon ta shërtis tek Allahu subhanu teala. Kur s'rritba, do thonë që ti ato që e lej për dylljas, ato pjesë dyra që ti e lej Elë, më qesit plot, më qesit nuk e lejoj për shkakun që un po e lejoj për hir të Allahut, edhe pse e dua më radh, un që Zodi ti një e kupton ti një njeriu, edhe pse vë e lej po prap ka i far largohet për sajt, domthonë, nga që ka frikëse mosha të mos strojë dynjaja. Kurse e shiknaq që për Allahut ai është më lart. Ai ka rreth llo grade që nuk shihet sot fare për sajt, nuk apo jo, domthonë, ndëjaja për të është pa vlerë, fare. Edhe siknaq me atë që i pa Allahu, nëse e ke pasuri, më pasuri, nëse me më varfëri, më varfëri ka njëso të gjitha. Pastaj thotë është për të rebuër thëmanë për fjallën e profetit s.a.ll. Es elu kër rrida dhe dhe kërkojë ty të gjithë të më dhorosh kërën e si më saktimit. Edhe i thë dhe tha, sepse kërën e si e përën e saktimit është vendosmëri për të knachur, kur se kërën e si e përën e si e përte. Dëmë dhe një person, kur dëmë pari arsë prova, dhe të uanemi kërën e si e përën e si e përën e si e përën e Epo ai vendos që mbasit të sportohet të kënaqet, por mbasit të sportohet në të vërtet, atëherë po kësa kënaqëta ajo është kënaësia e vërtet, për e ciles njeriu do të mund të arrijë në atë kënaësinë Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu ka thënë dikush tjetër në, domethënë shpjegimin e kësaj, ka thënë ë ridha irtifal jaza fi hukm kan. Por kënaësia është njeriu ta largoj atëa ja frikën në çdo lëgendin që tjet. Domethënë Mështremësh për e sa që t'jepa Allah s.a. Kjo është në të për të të kënajqësh më të të ka dhënë Allah s.a. Kurse disa tjerë kanë thënë që kënesia është që njëriju t'i presi Ligjet Allah s.a. me lumë të ri Në marrishë i këllu i gradë, nuk është gradë e lehtë, kjo është gradë e rëndë Për ne dhe si shka thëmë në në kejnë, nuk është dhe të të të të të të të të të të të të Kurse disa të tjerë kanë thënë që kënësia është i personit i tij i qet në zemrën e tij për asaj që i vjen prej takimit të Allahut subhanu teala. Umaymun Khataab bin Radiyallahu anhu i Khattabi, ka dërguar një letër te Abu Musa esh-Haridhi i ka thënë: "Fot feen al-khayru kullu fi rida, fot khayr i më i madh është kënësia feeni sitata tarza wa illa fasbir." Do të thotë si, që mund të thësh të kënaqesh me atë që ti pa Allahu, ajo është më mirë do, dhe nëse nuk e mundi thot të, si, të, të bëj durim. Dhe djetarë, në dietarë në lidhje me provat ka ndarë ka ndarë 3 grade. Grade e parë që është detyrë është durimi. Dhe kjo është detyrë për të gjithë njerëzit, nuk po i ashton për kësaj askush. Grade e dytës të kënaqesh me atë që të vullallahu subhanuhu teala, dhe grade e tretës ta falenderoj Allahun mëdhuruar për atë që ka vënë. Stregohet një, një person e sprovon Allahu subhanuhu teala. E sprovon Allahu mëdhuruar, edhe i lut Allahu Allahu ma largoj. E thuhet që shikon në ëndër ose diçka të ngjashme me këtë i thotë dikush që dëgjoni zot sikur i thret për Allahu subhanahu taala i thot tim kërkon që un do të, të mëshiroj duhet të të larguar nga ajo gjë me të cilën un po të mëshiroj duhet të larguam nga mëshirime sepse Allahu subhanahu taala ma an të sprove e pasor një me gjunave të mëshirona do për ne dhe dietaret do thënë që mëshira e Allahut rahma nuk do thotë që ju zos për valla po do thotë që Allah i mëdhëruar i jep përfundim mirë besimtarit mbasi sprove dhe i fshin atë gjunave të, të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 të cilën nuk ka rinjës dhe kushru së Allah në më dhëruar që Allah për në tajnë dhe adhore i të legratët lartë. Shkurët i mjështë në kjo është tema sot me para se të mundesh të të tërgoj të shkar në lidheve, mësimin e tisë nesër me ku në nesër kam një odhtim për këta rështër nuk, nuk bëjmë të njëtë nesër dhe të vazhëzëm e shkallë mësimin pas e të ditën djele javë Më thënditën e në nëjesëme, nuk kemi mësim për është se kam një otëhim. Allah o shpëlejtë mjë. Më rëdhërë? Më rëdhërë? Allah o lezë e di, sëmarën Allah, e që a e që në të nga shqetsojnë e vështë, sëmarën Allah, të thejmë i gjithë të gjëra, që a e në shumë bukra fatisht, edhe në gjëjmë gjithë të gjëra. Një të problematika është, ku jemi ne në zbatim në këtyre? Edhe pse di, di, di, di është shumë. Domethën ajo është e dobishme shumë dhe i zgjon njeriu, i zgjon njeriu domethën atëa diën e tij ndidem Allahu subhanahu teala. Por normalisht aty domthoni bëhet detyrë dhe në zbatimi i saj. Kjo nuk do të thot, kjo nuk do të thotë që njeriu i cili nuk di, ai nuk ka detyrime. Por kundo zehi i cili nuk di, ka por do të mësoj. Në moment që ai nuk mëson, atë bën gjunaf A i mërgjënafin të plotë, nuk justifikohet do të duke të thonë unë nuk e dhije këtë lojgjeje. Sepse, Allah i më dhërura ka mundësuar për hapin e dhijes. A i ka mundësuar njëri që të mësoj. Këse kurse ka, ka kohë për mësoj e dy njarë, mësoj dhe fejnë e Allah, ta, e ta zbëtoj e ta. O qëllimi është që, mas njëri e mësojnë të vërtetën, a i ka vërtetë të zbëtoj. Dhe në mani që kjo është fryti, fryt Edhe fryti punës pësaj është që, që besimtari dhe më thonë të riz besimin e ti dhe të iftoj njërzit në këtë punë që aje zbëton vetë. Edhe Shekullisajmë të mi e mija, ka të rëguar dhe mundë që djetar i vërtet është e i cili, djetar i vërtet dhe i sinqert është cili, e i cili emson të vërtetën, e zbëton në të dhe pasaj i fton njërzit në të. E lusë Allah në madhuroj që këtë dhije më zbët argument këndër nesh, këtë bët më argument për ne. Nuk këtë dhije a këni ndëjnë për tjetë. Që shënë për jimë, jeshtë e mësë. Përnë, përnë. Nështë e mëmi ka bërë, bërë në tëresejsh dhe. Përnë. Haron, haron. Haron. Ta në këni gjemot që jë dim, që zbët me pasurit. E si kemi gjëman që është nuk e ka të sigurët Si për në imam Si për në imam Si për në kërte Si do të zekurit në më drasën Ta shi a i që A i që është sigurët Që kjo është e të retë Në më rishë ati se lejo Që të, në që të bjerë në ta Së përshë te përshë te prim në mas Këmësa i që nuk e di është vetë i hutuar Në e cëmë përse mamë Përse të bëjë se vëseshe me imam E pse shtimi namaz vleohet Normalisht do në sa i bë sërë, tash i mami do në rast sërën e tretë. Ti aty mbrapa dhe ti e di që po në sërën e tretë i sigurt. Atë ti mos bën sërë. Mos bën sërë mos ti. Prit. Ja, kjo s'është mohar, kjo ai po ai po kundëston të vërtetën, jo ti. Dhe kjo është çështja domos kundëstin e vërtetë, do të thë që nuk varet. Në... Po qëzi kundësorën e si vërtetë, nuk nuk nuk nuk ndiqet të. Kjo është rregula ndonjë ditën. Nëse ngrihet i rakat pesë, nuk themi por shon që po jo duhet të ndjekim mamën. Jo, s'ka. Po ti sa e ngjit nga rakat pesë si riulur, thu subhanallahu. Po, po kto që janë me kran ton, ata ndjekin mamën të cilën po kemi të s'ka. Ata që janë sigur të sigurt të ndjekin mamën normalisht, ata nuk kanë por nuk kanë por të duhet të ndjekë ty. Ti si imam do të ndjekin i mamën. Ata janë të sigurt. Sepse imami ka vendos Allahu subhanallahu te ala si, domthon në të them se shembull për të tjerë që do të hesin mbas ti. Ata kanë justifikim ku lehen mbas ti kur ata vetë janë të sigurt sa kanë bërë. Po. Po. Sa do të di se dukun tani thoshë që kur na bënë si prova të sponsorojnë këtë anemien apo te Po. Masi. Ata kanë më të më orëve spitjën. Ne kemi problem. E mora veç spitjën. Ibn Qayyim thoshte, në shkojmë te ibn te ime kurse ne kut vemi. E di çka ka thënë Ubejk, ka thënë çfarë shumë mave. Radi Allahu anhu. Kur vdiq profeti sallallahu alejhi dhe selem tha, o njerëz saq. Kush ka adhuruar Muhamedit ta di se Muhamedi ka vdekur, tha. Kurse kush adhuron Allahun ta di se Allahu është i gjallë dhe nuk vdeskur. Po ti bën një pyetje një herë më parë mirë, ibn Qayyim shkonte te ibn te ime, po Temje, të kush kë vetëm atë ku shkonte kë? Të ku shkon të kybën të imi e që Allah i ma dhuron të të dhe gjeje? No, Normalisht, ideja është kjo, Allah, musman, që... Pa, edhe mund të atërgohet të, të, të tjetër, në të si. Ideja është dhe më dhënë që Subhan Allah, a kjo është përja Allahut, Allah është përja Allahut. Allah i ma dhuron të dhuron më medet bështirë, kur ti nuk e ku të dritovash, të hapa i nga, nga së të prejtë më ndekë, të në të në të në të në të në të në Po shemboj çiko, varesi si kupto shembu, i kupton një shembull sepse por shom i bën te mia shembull se punëti ju nuk ka parë në dyja. Në shembull se punë vetëz vet nuk ka parë në kohën e ti joherë. Në kohën e ti, në kohën e ti nuk kam pas. Isha e gjeria çfarë ban, çfarë bani ti, atë i thajë vetë vetë. Isha durorhasë, durojmë ta kemi edhe as droga edhe. Kto e ka thënë Muhamedit? Tjetër, tjetër është. Po Muhamedi ka çfarë ai durrëmia. Ti Muhamedi ka vdegor. Në vitin 221, ku se i bën të i mjeka, të vitin 718. Po, ja, ta e dhe për ne, se me të për ta. Po, e të punar bërën dhe për ne, e. Në kemi dhe më shumë, bëlej, u tonë. Po, duham. Në vitin, në mësini, në mëgjë, po, e të shumë të e që në në nënërës të i këtë. Po. Po, të e të, po, në si përë, në si përë, në si përë, në shumë të përë, në sh Ta, të... Për musliman për gjësi Shiko Ajo dhe më dhe në ndi Ajo cilësit huajve E kanë shpikut dhe të arë Dhe kanë thënë që ajo është disa grata Par në kanë thënë këshu A shë si mazveni si mazko Jejeje Në velod Në gërdoj për një musliman janë të huaj në metu umeteve Në popoj të janë të huaj Sëpse dhe më dhe në të vërtetë Shumit se njerëz e në të humur. Këte ka dhe një për djetarë, këte ka tërguar një shekhtë, një kaset shumë bukë, shumë, shumë i dele zeshme, shumë i shumë. Musimanët në me të popo janë të huaj, sepse nga një minë në që në dhënë në përgjëhenem. I bi i huaj, për po si bi. Ashtë. E dyta, hëtë ehlisonetin dhe në ndër, ndërë musimanët janë të huaj. Hëtën? Hëtë djetarët e ehlisonetin d Edhe ato dietarë të cilës zvotojn dijen e tyre, ndërkëta dietarë an të huaj. Edhe ata që bëjnë durim edhe i ftojnë njerëz të janë komo të huaj, derisa të shkojnë çeshja pastaj në pak pak njerëz sa gishte të dorës. Domethënë njerëzit punojnë vetëm njëz. Në gjithë historinë e njerëzimit është shumë pak. Kupton? Tan të huaj me me gjithë kuptimin e fjalës. Kupton? Në gjithë aspektet. Prandaj kjo çështje e huajve është çështje relative. Vare në qagrata ka rrit njeri u shë huaj në krasime disa të njerë më ton, Sa më i huaj të njeri u më më në mënë aq maha for Allah të është Kjo është këptimi huaj Po bëjtë fjallë në më mënë kër aji është brënda kufive të dëvërtajet Në vjetë i huaj sëpse ke Rëmërrisht Ke lëdoj humbjesh Humbjesh kam fund Edhe përde se Prof. Salim ka thënë që Islamit do këtëtë përësër i huaj, kjo të regonë në që këllëtë sisie dhe ndërë shlova të njërëzit. Dhe kjo është më dhe shëmërtetë, sotë. Shëmërtetë, që këndë shëmër me musimane, me do më thënë vëllaj. Shumë të hutu musimane, shumë të hutuar në e probleme të tyre, në e halëve të tyre, në e islamit. Me do më dhe vëllaj, që këndë një riun. Për këpohë për vetën e ti, për dënjanë e ti me orë minuta ose sa gjysmëorsha ose sa orë prekuposh ti për, për fen e Allahut në ditë, madje një javë, madje një muaj. Subhanallahu te para e dyta. Ti domethënë si njëri jep për dynjan tatë parat mëdha, një gjithpan për dynjan e het. Madje gjith gjithpara antiqesh, për dynjan tatë jep. Pa të punonte. Subhanallahu besimtarit e vërtetë i vjen turp për Allahut, i vjen turp për Allahut, thotë unë për dynjan timun po jap kaq, po për për, për Allahun sa po japun. Donë për dy janë nuk tregom koprac. Kur se prallon themë po nuk kam, jo po këtej, jo po andej, po nuk kem ç't bëjmë, kemi halle. Donë tonë. Tamajishin ja ju do ndihit i huaj pastaj. Fillom duke ardh duke ndihë vetëm të huaj. Dhe sa më huaj ndihë vetën aq më shumë donë. Do të jetë më afër Allahs, po. Sidomos në kohën e sotme që fitnëti janë shtuar shumë, fitnëti janë shtuar shumë. Edhe sa vjen ditë ditës njeriu fillon dalon, të dallon disa fitnëti që ishin dalluar më para. Kur sa i përsëritësi do të ndon të fitën të todhë kohë normalisht ai ishi verbër. Si do Hasan al-Basri i ka thënë një fjalë të madhe, thot kur kur vjen fitneja, atë e njohin vetëm dietarët. Edhe kur largohat e njohin të gjithë. Kur ti i pasë normalisht, ta njohin të gjithë thonë, "A e mori, ajo e mori çka desh për çka desh për të marrë." Kalojë, i mori me vete, çka kishte për të marrë, mori me vete, gjynavët, i futi gjuna veti çka kishte për të fut. Pasë kur ti e ta njohin ata. Çështja është kusher një farë zot vjen që mos bjerë në të, mos zhytet në atë gjyrë. Kjo është çështja. Edhe problemi është që fjala fitne, ju se fjalë duket e frikshme për njerëzit, por në realitet ajo nuk e fikson fare njerëzit. Pse? Sepse ajo në realitet nuk është e hidhur, ajo është e ëmbël, ajo të vjen në forma të cilat ontë si kupton se si të vjen fitne. Vetëm se në fund fare shikon vetën tonë më që ne humner zot ndaroj. I shalla e shef, sa këtë e shalla e shefë I shalla e shefë I shalla e shefë Se kallë e për të të të tërë përën dhe të burrën me ta E të dujës këtë po mëndë i shkatë mirë Zotë në arrojë Ok Ne jemi të huaj këtë në shumënë Në shumënës e vëatër jemi të huaj Ne jemi të huaj, në në një shumë Po kjo është idea Ti jeshi huaj, nuk do të thë të jeshi huaj Këndërëtën qafireve, i huaj, dhe Orë nëzbatimin në e sunetit Prof. Salim njëri është i huojo dha Qiko shumim se njëri të në shumë larkë sunetit Shumë larkë sunetit në shumë qështje Shumë larkë sunetit Prof. Salim në shumë qështje Shumë për njërësve Të pak të janë ta të cilë të nëzbëtojnë sunetit Prof. Salim në shumë gjëra Ka gjëra pësaj që i ke këte muzimanë nësot Normal, normal e pare Edhe pësa ato në vërëtëm këndë mira E? E? Eh? Luksi i madh. Vërtet e vërtet, më ke apo pun këtë dhe çam, sa e kap shurë vajo. Vëla kjo është pjesa e dashurisë së dynjasë, çam çam mund çam mund të them, kjo është pjesa e dashurisë së dynjasë. Njeriu i dashurohet pas dynjasë, e fillon pse i jep për dynjanë, jep e jep e jep e jep pafund. Në një kohë që po ti jep ato për ndruin shpirtin e Allahut, do kishe fituar ënjsin Allahut më ta. E da për dynjanë, edhe profetët kanë treguar që është për çdo gjë. Çu shpenzon një ujë ka sahabët, vetëm për këtë dhë, ka thënë, domosë vetëm për ndërtimin e shtëpive. E vetme gjë, për çin një numër sahabë ku shpenzon, është ndërtimi i shtëpive. Është vetme gjë për çin një usmer sahab. Madje treguat, transmeton Abu Daudi, që profeti sallallohu alajhi pran një shtëpie dhe pa me kopull, shtëpi me kopull, kon e tij. E tha kujt është kjo? Fa finalit. Logrit. No, ku erdhi finali me gisën e profetit sallallohu alajhi, profetit sallallohu Nuk e ktheu kuvon fare. Tha selamun alejkum ya Rasulullah. Faqja Allahu ju dykur Allahu sallallahu alaihi wasallam. Edhe përvizëm si këto për qi fare. I thana, ja "Çka si tha, no, ka dërguar me Allahu mërzi për meje?" Tha, "Pa kupolën tënde, tha, dhe prandaj mërzi për teje." Edhe vajtia e prishin. Tjetër, Zem, kur kaloi njëri tjetër për jetën e sallam, kur kaloi njëri tjetër dhe e pa, tha, "Ku çu bu kopola?" I thante se kështu shoja e mori veshit i shitë mërzi dhe vajtia e prishin. Tha për Jezus sallam që njeriu do ndurtoj për së dënyaja, ajse ka nevojë, thotë. Ajse ka nevojë shu ufar fillon njëu ndërton vila i shton një shomone i bën me të thashë do një gjëra të zbukurime oh subhanallahu thu si ka ka njëriu me marr më ka shumë gjëra e pastaj kur filli vjen puna për për për përfituar diçka diçka di, të vërtet thotë unë nuk kam kohë nuk kam kohë kur zgjan vetë e zbukuron e stokon e rregullon e po të mos si e shavreni që pastaj ka shumë gjëra kjo do të thonë zotë e smar veshu duhet duhet duhet tull apo gjësova time, pastaj kujdes të çajenca gjëra të tjera, pastaj me lale, me lule, me të thashë ti vendosesh sa shumë shumë shumë shumë gjëra vallahi. Në hadithin që thonë trand se ka gjëra s'ka mos. Shtëpi e bollshme mund, mund të bëhet edhe thjesht, nuk ka nevojë të bësh një pllaka. Mund ta bësh edhe bëjën baltë. Shikohet, përsa i përket xhamive, domethën, përsa i përket shtëpisë së Allahut. Shtëpia e Allahut është vendi më i mirë i cili ne në përgjithësi ne duhet kujdesemi. Ne do ta bëjmë në formë më të mirë, por mos, që mos ketë të probleme më radh. Kupton? Pra un them, përderisa anta nuk ka zbukurime, zbukurime botas, them se inshallah do të bërë në formë më të më të fuqishme, që mosi më, të mosi të luko që mos mos bjerë më radh, kupton? Kur ne do të tregojmë kaq kujdes për dunjën tonë, por spinë Allah vazhdimi apo do të më bëj kaj do të bëj ashtu i do zëjën leka të marr. Bëj la tamam. Bëj tamam. Ha. Aje bashkim bukurinë në xhami. Thon thjesht la la lule. Lule apo. Mund të na gjeni shumë egipse me gjëra shumë në formë lokale dhe kanë. Këto janë lokale. E ku mund them dhe kjo është një luksiova. Është një luks. Shkëmboj me si Nuk kanëvojë bujjea të lla. Nuk kanë buret të thjeshtë rëndësishme të bërat në formë tillë që mos fusi shiun, mos fusi erën, të truri nga të ftohtët e nga nxehti. Do të bëjë diçka normale që besimtarët u trinë toti, do të thonë mos mos ketë ftohtë apo të nxehtë. Donë se bëjë diçka. Ha. Simë madhëmijë dhe vetë alarash. Si? Simë madhëmijë? E di. Unë i kam parë ato. Lo skeçozo. A ke më ndarë aty në pjesë? We, we, we nge, we, Je pojmë shtecia, a e mundi të zash as as lule po. Uni kam pa vetë ato xhamina të tjera, domthonjë xhaminat e tjera, subhanallahu, janë luks, luks shumë i malh, më merren të thash, i bëjnë tash kënd filloi i bëjnë në xhaminë në dy safe dhe dy safe të tjera, kam vendosur rrugiz supermemeri, domthonjë e kanë lënë bosh, thjesht vetëm për të gjatë për të kaluar njerëz, e di duke bëjmë që mos më shfutzu. Subhanallahi, domon, jemi të huaj për Zotin, më jemi të huaj, mos e nxjerrim atë mobilin e Istanbulit, xhaminet e tjera në ju plotë. me luleve, freze kuporimeve, e do të shkrimes. Dallimin e tyre në me të kishave dikush është vetëm se në burgisha ka ikona, ku ato s'ka ikona, ka vetëm lalë lule kaq. Ky është dallimi. Jo shkegim blanëse punë kishave. Kjo është tamam ajo që ka thënë Profet sallam, që të ndiqni rrugën aty që ka qenë përpara ju ushtot. Pëllëm për pëllëm thot, derisa kur thynë të vrimë e hardhutës do hynë mostyra. Në ndërrua Allahut kush që ai do të ndiejim, çifutë kështërën, e ta kush për veshëtyrë ta. Kush për veshëtyrë? Në shikoi Allahu sa ndikuar e muslimana sa për për krishterë, për çifutë, për xhavia, Allah. Domthonë u duket sikur Islami vërtet është ai Islami i cili përpiqet diet sa më afër, sa më afër domthonë botës perëndimore. Ai Islami i cili domthonë e pranon perëndimin me, me gjithë ato pislliqjet e veta siç është ashtu në këtë formë. E prane më pijqen ato të bëndë sa tolerime në fem, rralë, që të dukem sa më të modernizuar.